Oh, que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge de terra, i com m'agradaria d'allunyar-me nord Nyà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Aleshores, a la congregació, els germans dirien desaprovant, com l'ocell que deixa el niu, així l'home que se'n va del seu indret, mentre jo, ja ben lluny, em de la llei i de l'antiga saviesa d'aquest meu àrid poble. Però... No he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí fins a la mort. Car, sóc també molt covard i salvatge i estimo a més amb un despertat dolor aquesta meva pobra, bruta, tristesa, dissortada pàtria.